Вони виголошували гнівні промови, рвали портрети президента Росії Путіна, палили російські триколори і нарешті докричалися до того, що оголосили Російській Федерації війну. Почався запис добровольців, які одразу, просто з мітингу, мали йти на залізничний вокзал і відправлятися в район бойових дій. Записалося за два десятки, вони вишикувалися в колону і під прапорами державними синьо-жовтими та націоналістичними червоно-чорними зі стрілецькими піснями вирушили в бік вокзалу. Григорій послав свого помічника простежити за колоною добровольців. Повернувшись, той доповів, що за першим же рогом грізні антипутінські витязі Припинили співати, згорнули прапори і розійшлися по домівках. Поки його апостоли підіймали Україну, Григорій не сидів, склавши руки. Він згадав свою буремну комсомольську юність і вирішив створити свій комсомол, тобто молодіжну організацію Всенародної партії чи вже руху «Свобода і хліб». Для ознайомлення з молодим контингентом спочатку вирішив сходити на дискотеку в джерелівській будинок культури. А для цього, здається, треба відповідно одягнутися, не ж туди в діловому костюмі з кроваткою. Джинси, на щастя, трохи рвані на колінах і є, як також чорна футболка з портретом Чегевари, яку йому колись подарували антиглобалісти – що пікетували міністерство з вимогою не допустити вступу України в суд. Модних кедів він не мав, тож взув кросівки, які справив собі дуже давно, коли збирався, але так жодноразово і не зібрався, бігати ранками, як біл Клінтон. На дискотеці, не тверезі, обкурені травою молоді люди, його здебільшого ігнорували, а ті, що звертали таки увагу, дивилися я на на інопланетника. Ні джинси, ні кросівки, ні футболка з видатним брендом революції не могли приховати його поважного віку. Видавала значне черевце, яке підкреслювала та ж обтискаюча футболка, високі залисини, сивина в кучерявих бакенбардах і золотий старожемний зуб. У Григорія вистачило глуздо зрозуміти, що він чужий на цьому святі молодості, але так просто він здаватися не збирався. Танцювати з молодими не зважився, тож, трохи постоювши як ідіот, у танцзалі вийшов у фоє. Там працював бар. Біля шанкласу топилися хлопці. Ось він шанс. Григорій підійшов до хлопців без підготовки, запитав – чи хочуть вони випити? Вони хотіли. Він замовив усім, а їх було восьмеро по сто грамів і пиву. Хлопці випили і зацікавлено подивилися на нього. Григорій звелів бармену повторити, випив сам і почав щось торочити про політику. Хлопці перестали слухати і почали перешиптуватися між собою. Потім один із них запропонував піти перекурити. Вийшли на двір, зайшли за ріг. «Що в старий хрін? «Прийшов наших тьолок знімати?» – запитав найкремезніший на вигляд. «Та ви що, хлопці? Я пропоную вам цікаву справу. Це політика, перспективи неймовірні. Знаємо». «Ми твою політику, козьол вонючий! Думаєш, якщо маєш бабло, то все твоє?» Сказав хлопець і коротким, точним ударом у щелепу збив Григорія з ніг. Решта хлопців в хорошому темпі відкопали його ногами, забрали гаманець із рішми, годинник патик Філіппе, рештки міністерської розкоші, мобільний телефон Nokia. 8800 сапфіре арте, і пішли далі пити і танцювати. Григорій подумки подякував їм, що не поламали ребра та не розбили голову, підвівся, обтрусився і поплентався додому. Не буде в нього комсомолу. Добре, тоді ще в Києві, казав йому колега, теж заступник міністра авангард Гандонос, що ці молоді не люди навіть, а якісь біороботи. «Розумієш, старий, ковтаючи гарячі спагеті в міністерській їдальні», проголошував Ава, «виросло покоління, якому довго і нудно треба пояснювати, в чому сіль приколу. Ми не здали норми ГТО і нас тепер не допускають до участі в суботнику. Що таке норми ГТО, типа змагання в метані на дані старих мобільних телефонів, їм ще якось можна пояснити. Але що таке субботник? Пахать на шару? За що? За ідею? Ніфіга! Але припустимо, ми все-таки переконаємо їх попрацювати в суботу, то як їм пояснити, що це на честь Дня народження – одного вже покійного дядька, і котрого, Леніна чи Гітлера, якщо суботник, наприклад, припаде на 21 квітня, якраз між 20 і 22, тобто між днем народження великого фюрера німецького народу та днем появи на світ теж великого вождя світового пролетаріату. Наступного дня – Григорій пішов до місцевого участкового і заявив про пограбування. Мішуліка краснув триколору, який зовсім нещодавно отримав звання майора і ще не звик до нових пагонів, кидаючи раз пораз погляди на свої плечі з великими зірками, уважно вислухав потерпілого і все акуратно записав. А через кілька днів Треснув, триколору, розпливаючись у щасливій посмішці, завітав до Григорія. «Вітаю вас, пане Маузер. Грабіжників упіймано, їх взято під ключ. А вас я прошу прийняти за описом украдені речі. Ось гаманець, щоправда без грошей, вони кажуть, що там було сто рівень, і вони їх пропили». Але ви зможете ці кошти відшкодувати через суд? Ось годинник, патик Філіп, а ось телефон НОК'я. Офіцер виклав на стіл речі. Григорій подивився і мало не Замість коштовного гаманця з крокодилової шкіри.